Това е втората идея. Третата лекция. Арабски афоризми. Скръпта търси търпеливия човек. Защо? Ще обясня. Защото там тя може да научи нещо. И тя да се обогати, и самия човек да се обогати. Свеща Свеща сама себе си изгаря, но тя свети за другите. За всяка казана дума има чуващо ухо. Малкото ядене изгонва много болести. Който със сила натрапва мнението си, загива. събранието на гаргите е начал, в началото е грачене а накрая е пак грачене. Постословието е безумие. Разумние се надява на делата си, а глупавия се осланя на надеждата. Благородният ще си остане благороден. Даже ако го е докоснало злото. В трудна минута, приятелят е тук. Мълчанието е украса за разумния и маска за глупавия човек. Със слово ще пронижиш това, което е невъзможно и с игла. Езикът на обстоятелствата е по-ясен от езикът на думите. Езикът е преводач на сърцето. Лъжата извайва сто болести. Злобният човек не желая добро даже и на себе си. Ако бедността е разбрана, тя става извор на разума. Кучишкият лай не вреди на облаците. Не оседлаеш ли страха, няма да постигнеш желанията си. Малкото зло и то е много. Този, който много говори, унизява Словото. Най-голямата беда на света е невежеството. Само любовта е красива без украшения. Щом имам в себе си Аллах? За какво ми е успеха? Пътя на Розата е в това, че тя се превърна в птица. Който прави нужното, ще срещне отговорът. Отговорът за тайната на живота. Който търпи, всякога придобива. Търпението разрушава трудностите. Доброто Слово е милостиня. Хитрата риба се приближава към въдицата с опашката си. Получи се от чуждите беди, иначе другите ще се получат от Твоята. който презира врагът си, някой ден ще бяга от него. Беден е само този, който страда от бедността. Премълчаната дума е твой роб. Неуместната е твой господар. Пуснатата дума е меч над главата ти. По-добре грозно да седиш на коня, отколкото красиво да паднеш. По-добре една кротка маймуна, отколкото луда газела. Има тайна в сърцето на всеки Божий човек. Ние винаги сме обкръжени от Божията помощ. Пътят на любовта има в себе си велик духовен аромат. Аллах е стабилен във всяка промяна. Когато ядеш повече отколкото трябва, ти придобиваш злото. Седем океана са капки пред Твореца, а Слънцето пред Него е само малка искрица. Всеки враг става приятел, когато му направиш добро. Бисерът, това е тайната наука за сърцето. Ако искаш да станеш приятел на Бога, стани чушт на себе си. На този, на който му е дадено да познае тайната, сърцето му всякога е пълно с влечение към истината. Този, който много говори, се отклонява от пътя. От суровата незгода мъдрият създава радост. Смъртта е послание, чиято тайна е живот. Сърцето е море, а езикът е бряг. Този, който е видял Бога, съхранява тайно мълчание.